Att du snart ska lämna stan Över tid att tänka och andas ut Livet är en storm på öppet hav Välkommen till 37 Ja, vi kom fram till det, vi är vi, vi... Ja, vi lägger lite efter i ja, releaseformen Lite, lite, lite Lite rörigt när det gäller när det gäller publiceringen. Eh, ja. Och då blir det vi hakar efter. Ja. Men eh, Men man väntar har... på något gott så det blir härligt. <laughs> ja. Det är, ja, men det är som din vän renklarskristen jag säga. <laughs> jag Ska prata med Silvester. <laughs> mm. Jo, men vi, vi hade ju alltså ord med flera med, eller med två betydelser. Ja, eller flera betydelser. Eller två, jag kommer inte ihåg. Flera jag skriver. ja, jag skrivit. Ja, Skitsamma. Ja. E, I alla fall, eh, vill du ha lite, lite bakgrund? Ja, okej. Okay. Eh, homonymer är ord som sammanfaller fonematiskt. Det vill säga mm. uttalas likadant. Mm. Och ibland stavas likadant, men som betyder olika saker. Om ord som sammanfaller grafematiskt... Har du skrivit ner mm. Va? Har du det? Nej. nej. Stavros likadant används ofta begreppet homografer. Homo Ja, typ. Mm. Homonym. Exemplet bär. Flickan bär frukt. Mannen bär fruktan. Och så är det en bild här du ser på, på en flicka som, som bär och mm. frukt och sen. En bild på en gubbe som bär ja. eh, och det här, är, det här är lite intressant, tycker jag faktiskt. Homo betyder lika och ljud som telefon, grammofon, mikrofon. visste du det? Att fån betyder... Nej, jag skulle inte kunna säga det, men det ringer en klocka. Där har du en, homo en homonymer fån. Homofob. Ja. <laughs> Fob, vad betyder det då? Det är ju rädsla, Motstånd, rädsla. Äh, ja, man har något där, eller? Ja, fobier, precis. Homofoner kallas ord som uttalas Lika men stavas olika Till exempel skäl Inombords alltså mm. Och så skäl mm. Reasons Men sen har du just det skäl Och sen eh, ja Anledning till att du gjorde det Själet till att du gjorde det mm. Och sen har jag ju att man Vägskäl Väg det är ju inte tredje Och så att man stjäl någonting. Mm. Homonymer är ord med samma uttal och stavning men med flera betydelser. Mm. Jag skulle vilja börja med, med. såna här dagar kan man inte kalla kalla. Nej, de borde heta heta. <laughs> okay. uh -huh. jag, jag, jag tänkte ju på en grej. Vad heter det? det var våra förra veckan, två veckor nu som Einer. Mm. Vart, eh... Kände du till honom? Nej, naja, man hade ju hört talas om han lite grann sådär, Men det var ingenting som Och, han, och det var ju i, i Dalen Ja, jag kände inte till honom äh. Men, men hade... jag hade ja, Han är ju känd skådespelarmamma där, Lena Nilsson som var ihop P sista sommaren var med mm Han -hmm. var jag... ihop med Persbrandt längre sedan Nej, och... mm -hmm. ja, jag får ingen bild Nej. Men hade Einar varit rappare Då hade han ju hunnit undan <laughs> ja just Ja. rappare Han har kommit på dem själv Nej det var faktiskt läraren på skolan Jag upptäckte att båda två gillade sina ordvitser ja. Så när jag var ute på skolgården så kom jag förbi Och så viskade jag Innan vad det, det rappare hade han undan. <laughs> det bra undan alltså, ja, Väldigt bra Men, men ja, lite, lite för tidigt än känns det som ja. Att skämta om Mm. Du har bytt namn, har jag hört. Ja. Du hette gjort mm. förut och så har du bytt namn till ren. Varför det? Jag tycker ren är lättare sagt än gjort. <laughs> mm. mm. Okej. Okay. Jag, jag tog bara ur minnet rakt av. Så. Mm. Olika, äh... Olika ord. Och jag har gjort min egen tolkning. Flera betydelser. Så. Det är alltså, vad heter det, eh, homofoner vi pratar nej, om. Nej, det är en blandning av... Eh, homofoner och homonymer. Ja, och eh, precis, det inte stavas likadant. Nej, jag kommer inte ihåg vilket som var vilket. Det första jag kom på var stick. Mm. Och det är ju det är lite roligt. För jag pratade med en kille med vår sexårsgrupp. Det var så mycket, mycket getningar här i... I början på, på termin. Mm. Och då sa jag det: att Vet du vad du inte ska säga till en mm. Man kommer att. Nej, han stick. Mm. För då, för då kommer ju. Ja, kom vi stick. Mm. <laughs> då kommer ju stick. Då kommer ju motfrågan. Förstår du? Men hur kan du förstå människors språk? <laughs> det är ja, den är ja. Det finns en tredje också, men man får tänka lite utanför back in boxen. Stick. Eller? fastna på engelska. Ja ja. Jag tänker på en kalltändrige. Han gjorde reklam för kronfågel. Ta den no och stick. Stick. Ta ja, den och stick. Ta den no stick. Ja, men han slutade ta ta den och stick. Det var det var som liksom, ta den no och stick. Mm. Jag har några som jag kan ta direkt. Mm. Speak. Svenska och engelska, eller, ja, allt eller speak, och eh, som man sa man, på min igår. Ja, vad jag tänkte. Speak. Och så sen ni tala på engelska också. Speak. Ja, är det det. <laughs> Vänta, var det en för ska Ja. Mm. Och så katt. Katt. Ja. Förutom djuret, vad är det då? Ja, att man får sparken då och man har ju fått katt. Det sa min morfar han fick hört. katt. Kanske var det där Kallisen fick stampa katt ifrån. Men <laughs> jag har aldrig hört det. Nu är det är som att nu. Ju... <laughs> ja, det var med ordförsvar. Ja, ah, han fick ju katt. Mm. Och så, det kanske var så här: ångermellan, inland. Mm. Och så på engelska: då är det ju klippa. Något. Till. <laughs> Men sen har vi en annan. Rock. Ja, rock. <laughs> där har jag också. Ja, Mm. Och så här Rick. Vad är det då tror du? Rick. Det kan betyda Rick och Rick. Ja. Rick. Det betyder ju du. Och så Rick i Men du, ställ cykeln istället istället. Ja, fortsätt. Runka. Ja, alltså En betydelse vet jag ju ja. Men andra, originalet Det är ju någonting med flytta eller något sånt där. Jaha. Flytta skåp liksom. Eller det justera liksom. Jag har heller aldrig hört mm. Barn Och det där, där kommer bara från minnet alltså. ja, ja, men jag satt och tänkte <laughs> och det kom alltså Barn Runkar kom ganska fort <laughs> kom högt upp den, ja. den första Det ja. var för att jag visste att det var en annan betydelse Barn lada på engelska. Ja, du är allt. Får, får, får, får. Nej, <skratt> <skratt> nej, får, får lam. Ja, det är en sak. Och så är det en, av minigolf, men man tar lång golf. Och, och, och då finns det nåt ord man brukar säga. Får. När man ska slå ut Ja, Får. Ja, får. Ja, ja, ja. ja. ja, det är också engelska. Men, men vad var det? Det var något också så ordvist vitt. Men vits. man kör bil och så åker man av vägen kommer det första men det var det vi är ute, vi är ute och åker på en åker och också ja. Mm. Och så hade vi rock då. Mm. rock? Rock, rock and roll, sten och rock. Jo men det var det Vad heter han Robin Broberg hade inte han Eller var det Björn Schiff som hade någon Morgonrock Ja Men vad det, var det ja, Det var Björn Schiff, tror jag Det var det Och så har du även Vad heter det Vad heter det Rocktåget Ja Ja Det är inte så mycket Nej Anonym Fack då Ett postfack mm. Ja Och så Nej. Fackförbund. Behöll säga att fack. Facket. Facket ja. Och så sen finns det betydelse, ingenting Okej. Okay. Ja men det är det är typ en box då. Vadå? Postbox, postfack, box. Nej, men en låda betydde fack. Ja, ändå. Okej. Annunem. fack. jag ska ah, okay. mm. kräva in ja, den här. Ja. Goddag, doktor, jag är en gammal sjöman som fått ont i magen. Jaha, han har haft ont förut. Nej, aldrig förut, men nackdelut. Det, det är en, en typisk. Nej, en. En homofon. Man uttalar dem inte lika, men de står lika. Förut, nackdelut. För, nej, förut, förut. Jaha. Men säger så här då? Jag tänkte ge doktorn en röd rödros. Men som kirurg är väl du van att få skära. får man fråga hur mycket du tjänar i snitt alltså? Men här vet många sexuella anspelningar eh, en låt för innehålla. Nej, en pervers. Nej, är det så här du har tagit minnet? Nej, det är <laughs> en del, en del känner jag känner igen. Ja, ja. pervers. Kriminella till kroppsdelarna. Ja, jag vet inte. Hälan. Ja. <laughs> mm. Okej. Okay. Spets. Hund och en spets på en mm. klämning. Vax. Vinyl och. Uh, Finns tre tror jag Typ En nytt slangord Vax alltså för, för vinylskiva Ja, Vax, ja men, det är ju... men sen är det hårvax, hårvax Öronvax Vax är inte bara bi, bivax Bivax Tavla när mm. ja, man gör en tavla Och en tavla mm. Myra Myra Nej. En macka Nice, nice. Alltså, oj, oj, oj, oj vad du sitter i <laughs> <laughs> Nej, det är sant Jag var ihop med en Anna för för länge sedan mm. Hennes pappa var ju så här urstockhården han, då han skulle börja snacka så här slang Som de snabbt gjorde Skick, Passa en myra det betydde skicka, skicka en macka Det var nytt för mig då ah. Det är jävligt bra Sen har vi öl Öl Mm vad är andra betydelsen? Olja på tyska. Söl har du också. Stor öl. Nej. Nej. Det betyder ensam på franska. Som vi ljus. Ja, ett ljus. Och så kan man vara ljus. Var det ljus. Mm. Men här då Läraren, varför kommer du så sent till lektionen? Ja men det här är ju en senskola. I man en som smet. Den smet, men den här den där, den där, den där, den där, den där, Man där, den där, den där, man en den där, den där, den där, den den där, den där, den där, den en den där, den där, den där, den är det där en tjur? Nej, är det bara en ko som tjurar ja. Bu Ja, det var inget bra faktiskt Men det var bra ändå var snabb. Bomba Bomba, man bombar Bomber, och sen så kan man väl bomba Med graffiti Ja, och så Ett annat alternativ där man gör bort sig Stand up komiker Då kan man säga bomba också. Alltså fan vad mycket nytt jag får lära mig idag ja. Sen har vi ett annat Bamba. <laughs> bamba, det är, är barnmatsbesprisning. Ja. Det är så jävla fånet. Men jag hittar bara en betydelse. Men det, det sa man ju aldrig i äh, Nej. Men, men i Göteborg. Men det var ju ett, ett rad och Om det var det här. Äh, vi lyssnade på någon, någon gång. När hon åkte bil. Mm. Christer. Det fanns ju något program som heter Christer. Du ja. lyssnade på Krister Ja. Om det var den här äh, ankan. Ja, det, Nej, Krister, det är ju de här. De var också med på spåret för länge sedan. i här. En heter Christer och en heter Morgan. Två Göteborgare. Okej. Okay. där så hade de i alla fall en en undersökning. Var, de ringde runt. Var? Liksom, och så hade de en Kristo. Så hade de med sin hatt. Nu ska de med sin hatt. Så hade de och så ringde de runt. Och då var det liksom, jag kommer inte ihåg vad gränsen var. om de kunde på ett ställe, på en skola. Ja, den sa de bamba. Och sen kanske tre eller fyra mil längre bort. Det sa man med, ja, med matsalen. Ja. Så att gränsen var... Okej, okay. det måste vara i väst i Sverige. Eller mitt i Sverige. Och sånt. Så. Nej, det var alltså inte så jättelångt upp. Aha. Men det är så, som amerikanerna som måste hitta på en massa nya... Nya mått och nya... Ja. Bamba. ja. Så Göteborg hittade på... Ord Vad det likhet med en tandläkare och en brandman? Båda rycker ut Tandläkaren tänder Och brandmannen släcker Ja just <laughs> Vad är det roligt? Och det här är Det här är Den här var inte lika rolig som det I samma betydelse, vilken stor pannkaka du har gräddat Då skulle du ha sett den som smet Ja, den förr var bättre Ja, den förr var Använda fången som smet, ja Måste jag skriva upp? Ja, har du fler? Eh, vänta. Eh, för oss löpare är det viktigt att tänka på hållningen. Så vi inte kutar med ryggen. <skratt> <skratt> Och den här. Du skriver upp den alltså. Ja, bra. Och den skriver jag. För att... Var, var du blev i ansiktet efter badet? Ja, det var klor i vattnet. vattnet. <laughs> tur utan fisketur. Mm. Mm. Stock. Skulle få smaka på stocken? <laughs> ja, det är en betydelse. Och så stock, ja. Och engelska. Mm. aktie. Okay. Trä. Nu ska jag trä på nålen här. Och trä. Mm. Trosa mm. ort klädesplagg. Mm. Ja. Handen samma som torsk. Mm. Men det var ju något så här dåligt vitt. Vad finns mellan Vad ligger mellan mellan eh, Trosa och Fickja? Handen Ja. Men det stämmer inte. <laughs> Nej, det stämmer inte i men det är bra lika bra som hudding och dödling rumba torsk så. torsk mm. det är mycket med sexväller alltså. <laughs> Antonio jag blev inte tänkt på vad så nej det är sant fisken och fisken och så förlust ja man blir torsk. torsk man torskar ja. sexväller <laughs> det är mycket musik. Ja, det var... kanske det var. Ja, fortsätt. ja vänta, jag har ju. Eh... Fasta är bra för många människor. Fasta jobb till exempel. Ja. ja och det, det här är väl mera eh... ord som har fler betydelser. Mm. Det var verkligen starka som tabletter jag fick. När jag hade mig fickan som somnade benet. <laughs> mm. jag, jag ska säga till När jag, när jag kommer till min favorit ja. Ja. Ska jag ta en till? Ja, kör. Är du klar med julgodiset? Ja men tog nästan knäcken på mig mm. Mm. Det är för liket mellan män och blandfärs Hälften nöt hälften en svin <snittet> <Buh. laughs> och det, här, det här är väl lite gödeborsten då är någon mjölkallergiker i Kirvaken? Nej, vi har lagt oss. Ja, det var ju trevligt. <skratt> ja. Och det här eh, kanske du gillar. Tänk att gurra sig upp hela tipsvinsten. Ja, men det var ju ett systemtips. <skratt> Allt blir system. Ja. Alkoholrelaterat. Alkohol <skratt> Två fick ju att på centralen. Hur går det, undrar ni Ja, det beror på hur man tar det. <laughs> ja, jävligt ja, bra. Livsfilosofi. Bra. livsfilosofi. Ja. Men vet du, ramlar man ner i en vak då gäller det att ha is i magen. <laughs> oh. Fast det stämmer inte. Man har ju nej, inte is, i magen. Ju is på magen. Men det blir inget ordträmt. Mm. Okej, okay, jag mm. drar mina sista. Ja. färger Ja, man färgar och eh, båten. Ja. Man, man, han han och så att man om man platsar i ett fotbollslag. Man färgar. Man, ja, ja, man färgar. Eller man... Man, man färgar inte idag. Eller, eller han. Man kan komma in i ett lag och vara medelmått. Ja. Men då färgar man inte. Men glider man in som en stjärna då. Han färgar laget. Ja. Mm. Punk. P punk is always punk. Ja, det är en betydelse. <laughs> och så att man är punk. Kar. Ja. Ja. Karl och karl, badkara. Och så bil på engelska. Mm. Spinna. Mm. Och där har vi Peter Näslund. <laughs> ja. Och så, spinner och så spinner man för <laughs> Ja. Och så en tredje gejs är det om man kör spinning. Det brukar man du spinna? Mm. Och de här uh, fidget spinner. ja för... så här snurr. Ja, med leksakerna som fanns. Och, så... och så har vi Lou. Lo, mm. loujur och lo-trash <laughs> Rätt, och så lo-toalett Och so så har vi neuf Nio på franska Ja! Och, och, och, och, och Snyggt! <laughs> Fan du, fransk vekenskap ja. ja men det, det är ju för man tänkte Ja men Och det högsta var man började läsa Då läste jag tyska och så var de som läste franska mm. Och så var just Nio heter ju neuf mm. Och då var det som 99 och ju nuff. neuf Ja och så har vi sista, mag macka. Ja man är eller man kan ju kasta macka till exempel. Eller man passar en ja, macka. Vad är tänkt. Pumpa, sista. Ja du tänkte? Pumpa sista. Pumpa med pumpa. Ja, Halloween pumpa och så. Med sexuella <laughs> anspel. <laughs> pumpa upptäck. Ja. Men du varför det blev en ren Åh skit! Ja han gick bara omkring och skräpade Stressen lärar är alltid de rastlösa. Ja, bra. Mm. bra för oss skolfolk. Ja, men den här, den här, den här är min favorit. Det är dit jag vill komma. Vilken snygg klocka du har. Ja, visst. Den är ju så bra. Så fort den blir två, sälj den ena. Ja, <här> <här> <här> det var en det <järnigt> <här> Nej, så... Jag tog sin tid Jag tog sin tid ja. Hur man än vänder sig som man ändar bak Nej, drar ner byggnaderna kommer vi ända fram mm. Också tänkvärt ja. Och den här, den här också Använder nu papper att skjuta med? Ja, jag tänkte just A4 Ja, det är låter lite göteborgare När blir det en kalv en ko? Covid-19. <laughs> aktuell. Mm. Och här kommer jag på det. På aktuell också. Det har länge ryktes som att lägga ner rapport. På fråga varför. Svarar man att det länge varit aktuellt. Ja. Mm. Och den här då. Hur hittar du bästa furan i skogen? Metalldetektor. <laughs> Jag kom på dem här. Ja, det, det är, är bra, man kan ju undra. Jo, vi, vi ska avsluta med. Eh, eh, jag säger ett. Eh, jag säger en, en sak. Mm. Två ord. Och då ska det bli, svaret ska bli två likadana ord. Okej. Okay. Charles, ska vi se om jag fattar. Ja. Svaret ska bli två likadana ja. mm. Stenad jordansamling. Grustag. Nej, man, jag tänker Nej. om du röker ja. på och så blir du Jaha. stenad. Då blir du även... Hög. Ja, jordansamling. Hö jordhög? Nej. hög, hög, hög. hög. Ja, hög, okej Ah, okej okay. Jag måste tänka ut Det här är bara tre stycken Ja. Skev övervåning Skev övervåning eh, Upp Sned Nej Wind, Vind, vind Okej okay. Skev... Ja Och sen den här, den här är inte, ja, ja Men ändå grabvkittling Kill Killa. kille kill. kill. kill, kill. <laughs> ja, kom på Ja, komm. Nej, de, de hade jag hade hört. Mm. Men det finns ju fler. Så Amerika... ja. Jag googlar jag, jag just på vad heter: det? hög höj nej, jordens samling Nej, mm. skev övervåning mm. Vind vind. Och då kom det bara fram en massa tips hur man skulle. Hur man skulle reparera vinden om det var. Mm. <laughs> ja. mm. Helt helt ovisk. Men alltså, ska man säga att det är uttömt ämne? Totalt uttömt. Men vi måste ju. Är det sista nu, eller? Ja, det tror jag. Jag tror faktiskt det. Är ja, det AI du? Jag tror att det är jag. Sista ämnet är då alltså. Milano. Mm. Det är du <laughs> Ja, skriver. då är det du. Okay. Ja. Spännande. Som vanligt. Alla ämnen är så spännande. Men jag, ett, jag tänkte... Nu är vi slut på ämnen. Ska vi göra eh, nya? Idag? Det måste vi göra. Ju... Antingen idag eller nästa gång. Vi gör... Gör det som då. Nej men just det. Då blir Nästa gång vi gör och så, tar man gör man och och så drar man ett och då har vi ett för ja. veckan efter. Som ja. mm. man hela veckan på oss att tänka ut Bra hem mm. Milana äh. Spännande Men vi har haft, Den här omgången har vi väl haft eh... Vi hade ju Sypen och så har jag haft Milano två stycken geografiska platser ja. ja vi har haft Pim Pim också vi har, haft, vi har haft två stycken eh, figurer Jokmokjok och Barbarpappan <laughs> Ja för det här är ju verkligen podden som tog uppsakten. Det var nog jag, va? det då? Nej, det var du. Nej, jag Men inte ihåg. Men det är Barbar pappa tror jag, ja. Jag var, det var ju svenska författare vi gick på fin kultur. och så... Den är tung. Apropå det, eh, svenska författare så håller jag på nu att lyssna på Barnens Ö, pcr ja. Det Ja. Jag har läst den för länge sedan, men jag kommer men ihåg det. Men den var väl bra. Eller? Ja, men det är väl som en barnbok. alltså Inte barnbok, men en ungdomsbok kanske. Eller är det en vuxenbok? Jag tror det är en vuxenbok, men det kanske inte, kan inte ja, det är. Hur, har du, hur är det då? Jo, men hittills är den ju det är det bra. Men det ska vara kul som, som ett väldigt långtidsprojekt. Att, för det var en lista som jag hittade de hundra böckerna som har blivit ja. mest. Mm. Att, Svenska författare. Ja, exakt. Ja. Och göra gör som projekt att Ungefär som Dyllanresa. Ja. Fast det här tar mycket längre tid. Ja, det gör det men en del jag ska kolla upp Karin Boy och Ja. Den. Vad den hette? Ja. Kalkoim. Ka Kalkoim eller ja. Det kan man googla på. Varför det gör du ont när knopparna brister? Mm. Varför skulle ändå. Nej, varför skulle. Varför skulle eh, annars våren inte väka? Kärst. Mm. Det var Karin Boyer. Men vi... Rosorigt spruckit krus, ändå rosor. Mm. Ödsligt värme i jordet myllan Händer som gardiner. Tröster bara vilket som sov. Middagsluft i loket. gud är vår lokförare. Nu kommer jag över till Den innan, det var ju... Jag kommer inte ihåg, antingen var det Gustaf Röding eller Lars Wallström. Rosorigt spruckit krus. Men sen kommer jag över till... Ros i sprucket krus är... Vad sa du? Ändå rosor. Ja. <laughs> Som att det skulle kunna vara... Ros krus är, ett, är ändå ett krus. Skulle kunna vara också. <laughs> ja. Jag vet ju att... Eh... Men Kalle Sändare, för att återknyta till Han skrev... När han ringde någon gång till Lars-Gunnar Björklund. Ja, just det. Och han var ju... Han läste ju felin och han, han, han givade väl sånt där med eh, dikter och sånt där. Ja, verkligen. Han var en av de få som bara fångar liksom. Jo. Alltså, Lars skulle han spela ju ja. med. Ja, ja. Med, med riktiga dikter. <laughs> det är ett lysande förslag. Han ville att de skulle ha dikter på lottokuponger Ja. <laughs> det är <laughs> ett, och så, ett lysande förslag som de skulle Och så kom man, kom man med, vad heter det? <laughs> sina pajas dikter. Ja! Vi tackar så mycket för 337-an att ni lyssnade. Ja, tack. Milano. Tack för allt stöd. <laughs> Ekonomiskt. Milano, Italien. Självligt, ja. Tack så mycket. Hej, hej hej.